Кілька виходів таких і на подолі знаходилося, та за наказом князьовим якось Азар'ян нагнав смердів, і вони всі ті діри підземельні позасипали. І під горою навпроти трохан Найленда, і посеред площі Головної, і далі на Тараса Шевченка. Але попід кручами вздовж ріки, далі за течією, понад руїнами одного з давніх мостів, і ще один вихід видніється». Мудрі політенівці з нього бува повелазять, уламки ганку високого пообсідають, на ранковому сонечку вигріваються. А позаяк будівництво мосту зовсім же неподалік, то вони зачіпаються з будівельниками чи з десятниками, а часом і з гриднями, які дорогою понад рікою чвалом проїздять. Якось кілька у тих їхніх кпинів зачіпок не витримали. З коней позіскакували, мечи спіхово повихоплювали та й кинулися за мудрі політенівцями в глибину тунелю. Ніхто їх а звідтоді не бачив і не чув. Коні паслись над рікою кілька днів, аж поки інші гридні, які проїздили понад берегом, не зауважили їх та й не половили. А куди вже ті підземелля завести можуть, то хіба самі? мудри політенівці знають, і ще, мабуть, всемогутній бог Фак а зі всемилостивою богинею Факою. Поміж підданих князевих теж не всі такі згодні та покірні та до праці охочі. Особливо у розпал літа, коли сонце так сильно припікає, а на схиле гір понад рікою а растаман трава шелестить п'ятипалими палими долоньками свого стрільчастого листя. Після другого спалаху Растаман-трава особливо буйно розростатися стала в урочищах попід під щекавицею, в ярах та на ослонях. Цвіт її півзасохлий збирають і споживають. Ну, переважно хто молодші. Хоча це князем пристрого заборонено. Азар'ян з гриднями аж казиться, як довідається, що когось у заростях Растаман-трави зауважили. Одразу скачуть туди й січуть винних гарабниками. А найгірше було, як ті винні вже спожити Растаман-трави встигли. О, тоді вони такими спокійними та покірними робляться. Тілами своїми не володіють. Лежать чи сидять нерухомо. В небо очима розплющеними утикаючи, наче сни на яву дивляться, не втікають, не опираються, тільки стогнуть під ударами гарабників. Отак днями і Янка розтаманка життя своє закінчила. Її коханий Керюха саме напередодні униз рікою вирушив. Він теж дивний той Кирюха. Живе від людьком, ген горі понад рікою, і моста будувати не ходить. Князь чомусь до нього благоволить, а з р'янових посіпак посилати не велить. Часом і на пораду до себе кличе. Хто б почув розмови, на їх можна хіба крадькома підслухати, був би дуже здивований, бо нічого, нічого гісенько з них не второпав би. Слова всякі, незрозумілі. Мотори, батареї, бензин, бартер, вогнепалка. І слухає князь того Кирюху, ніби підросток слухняний поучання Волфа десь на горі. Тільки головою покивує та, чого не збагнув, сором'язливо пораз другий перепитує. А вже як вибереться Кирюха вниз рікою, то бере човна великого, якого ще перві люди зробили, з залізякою на кормі, та й вигрібає веслами за течією. А як далеченько вниз від граду відпливе, розповідають, то на тією залізякою на кормі схилиться, щось там помудрує, поколупається, і раптом шум та грім понад водою розлягається. І човен Раптом летить понад водою, як стріла, що й два чи три десятки грибців його не наздогнали б. Хтось, напевно, бачив, бо просто так поговору не пустили б. Повертається ж він проти течії, так за днів два десять або й пізніше.